Шосте. Він дрімає, прокидається, знову дрімає, потім прокидається по-справжньому. Головний біль майже минув, а шлунок заспокоївся. Він заводить годинник папі і виставляє його на полудень, а може на північ. Немає значення. Тепер він, принаймні, може відстежувати час перебування у полоні. Згодом хтось із них, можливо, чоловіча половина цього божевільного професорського дуету, скаже йому, навіщо він тут і що потрібно зробити, щоб звільнитися. Хорхе припускає, що це не матиме особливого сенсу, тому що ці двоє, очевидно, локо. Багато хто з професорів локо, він бачив їх достатньо в університетських містечках, але Гарріси, схоже, підняли планку цієї людської якості до нового рівня. Зрештою він висмикує пакет качава зі стакану. Прошок, очевидно, призначений для того, щоб змішати його з рештою в місту пляшки Дасані чашка з ділан з стоянки вантажівок у Редлунді, де Хорхе та Фредді іноді снідають. Хотілося б опинитися там просто зараз. Хотілося б знову опинитися в каплиці Айрс і послухати нудну проповідь преподобного Галлатіна. Або навіть у кабінеті проктолога в очікуванні дослідження хотілося б опинитися де завгодно, але не тут. У нього немає жодних причин довіряти божевільним Гаррісам, але тепер, коли нудота минула, він відчуває голод він завжди вживає щось легке перед пробіжкою, заощаджуючи калорії. Конверт запечатаний, тому, мабуть, йому немає чого страшитися, але він уважно оглядає його на наявність шпилькових уколів, гіпоуколів, перш ніж розірвати і висипати вміст в чашку. Він додає воду, закриває кришкою, ретельно збовтує, як написано в інструкції. Смакує, потім п'є. Він сильно сумнівається, чи творців напою надихала стародавня мудрість, як запевняє напис на етикетці. Але це досить смачно. Шоколад. Як фрапе, якби фрапе робилося на рослинній основі. Коли напій закінчується, він поглядає на сиру печінку. Він намагається виштовхнути тацю через хвіртку назовні, але перша спроба виявляється невдалою. дверцята відкриваються лише досередини. Він підчіпляє дверця та пучками пальців і тягне догори. Нарешті проштовхує татю. «Агов!» – кричить він у скляне око, яке дивиться згори. «Агов, чого ви хочете? Давайте поговоримо! Давайте розберемося!» Нічого.